Oh, oh, oh, oh الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه والصلاة والسلام على إشرف الأمبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان لا يمدين أما بعد تداشوا في الله الآخر المسلمان لو بشند اسمه بشند ايتي نبوك الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Falënderimi takon Allahut të Lartësuar, salavatet dhe salami qofshin i të dërguarin ton Muhammedin, familjen e tij, shokët e tij dhe mbi të gjitha ata që e ecin në udhën e tij deri në ditën e gjykimit. Të dashur vëllezër, në misionet e kaluara kemi folur për të drejtën e Allahut të Lartësuar, e cila në fakt është e dreita më e rëndësishme në fen Islam. Dhe gjithashtu kemi forë dhe për të kundër tënë e kësaj drejte që është shirkëu. E kjo është padrëqia ma e madhe, kur njëri u i bërë shokë Allahut të lërcuar. Në emision në kaluar ne përmendëm edhe disa gjarat të cilat i ka ndaluar feja islame për shkak se e qënë njëri u në shirkën e madhë. Pra në fejnë islame nuk është ndaluar vetëm shirkën e madhë, por janë ndaluar dhe ato rrug apo ato gjerat të cilat e qojnë njëriun në shirkun e madhë. Ndë cilave shumë njërez nuk janë dëvëmendëshëm. Mendojnë se nuk ka gja, mirë po ato gradualisht i qojnë njërez në shirkun e madhë dhe përndaj ato gjerat i ka ndaluar feja islame. Në herë e kaluar për shemën ne përmendëm të primin me njërzit e mirë. Të primin me njërzit e mirë. Të primin në lavdrimin e pegamerve apo të njërzëve të mirë, sëllëm dhe argumentet, sepse të primi me njërzit e mirë mund të qoj njërzit në shirkë, në adhurimin e, e të shka e tjetëve që Allah o të lërcuar. Po kështu dhe të primi në lavdrimin e pegamerve, në lavdrimin e njërzëve të mirë, mund të bëjt që ata të adhurohen në vend Allah o të lërcuar. Për gjështu i fe e islam e ka ndaluar të primin. Fe e islam është fe e mesatare shfaqe drejt dhe nuk në fenë islamën ndalohet si teprimi edhe neglizhimi. Edhe teprimi është ndaluar por edhe lënia e gjërave apo punëve pas dore është ndaluar. Muhamedi alayhi salatu vesselam ka thënë hadithin yakumul ghuluu fa inna ma ahlaka ke man kana qablukum alghuluu fi ddin. Ruhuni nga teprimi se ata cilët qen para jush i shkatroi teprimi në punët e fesë. Pe Islamin e, Islam e kanë ndaluar ndërtimin e faltoreve mbi varre. E kanë ndaluar shndrrimin e varreve në faltore. Shndrrimi i fa varreve në faltore përfshin ndërtimin e faltores mbi varr, ndërtimin e türbes, përfshin gjithashtu sejdën mbi varr dhe namazin drejtim të varrit. Të gjitha këto gjëra janë ndaluar. Ndërtimi i faltoreve mbi varrësh ndaluar për shkak se i çon njerëzit në shirq. Bën që njerëzit të luten për shembull të vdekurit që është varrosur në tyrbe. Që t'i kushtojnë ibadetin atij në vend të Allahut subhanahu wa taala. Edhe pse ata cilët fillimisht, ata cilët kanë ndërtuar tyrbet fillimisht, mbas sa e kanë ndërtuar se ky është një njerëz i mirë dhe me pretendimin e gabuar se lutja apo i badeti, kushtuar Allahot, prang t'i vari, është më mjësë sa në i vend tjetër. Dhe sa Allahu e pranon lutje në këtë vend. Pra nuk e kanë dërtuar që njëzit ti luten të vdekurit. Që njëzit ja kushtojnë adhurimin të vdekurit. Mirë po më vonë, erdhe njëz të cilët adhurimin ja filuan t'ja kushtojnë të vdekurit. Dhe këto njëzit njëzit janë të përha për tashme në botën islame. Kanë Iran, kanë kan Turqi, ka në Egjipt, ka dhën vendin ton në Shqipëri njerëz që shkojnë tek tyrbet, që shkojnë tek të qetë, apo tek njerëz tek vende që njerëzit i quajnë e, tek vende që njerëzit i quajnë të mira. Pra gradualisht njerëzit arritën deri në adhurimin e tyrbes, deri në e, lutjen drejtuar të vdekurit, që është varrosën Për ndaj fejë e tyrbës. Prandaj feja islame ka ndërmbruar ndërmrimin e ka ndaluar ndërmrimin e varit në faltore. Varet kanë vendin e tyre në fenë islame, ka varez ku varozën të vdekurit. Qofta të njërës të mirë? Re ka mirë shok të ti ka varozën në bëkion gërkat. Njërësit matë mirë të imetit tonë, brezit maj mirë imetit tonë është brezit sahabeve. Me gjitha ta, shok të Muhammed dhe alisatë vësselam janë varozën në bëkion gërkat. Ka vetëm një përjashtim për Muhammed dhe alisatë vësselam dhe në fakt varri pejgamberit sallallahu alajhi wasallam nuk ka qen brenda xhamis. Në periudhën e sahabëve nuk ka sahabëve në brezin gjat periudhës së brezit të sahabëve nuk ka qen brenda xhamis. Ka qenë ndar nga xhamia. Varri pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ka qen dhomën e Aishës. Dhomë e Aishës ishte ndar me nga xhamia e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Por apo pejgamberi kishte një të veçantë. Do të varrosej aty Një veçori për pejgamberët se varrohet, pejgamber janë varrosur në vendin ku kanë vdekur, aty ku kanë dhruar jetë. Kështu për vetën e hadithit Muhamedit aleyhissalatu vesselam. Ndërsa njerëzit e tjerë varrohen në Varreza, ashtu si kurse kanë boshu këtë Muhamedit aleyhissalatu vesselam. Vdihin se njëri e varrosin në Varreza. Pejgamberi shokët e tij, kur vdisin, i çonte dhe i varronte në Baghiul Qarqat, edhe pse ata janë njerëz më të mirë të umatit. Allahu subeh bu bekeri te Omerit duke qen se ishin shokut më të shumtë Muhamedit sallallahu aleyhi ve sellem dhe duke qen se pejgamberi u varros në dhomën e Aishës, atëh ata u varrosën pranë Muhamedit sallallahu aleyhi ve sellem. Kjo është një përjashtim. Tashmë nuk lejohet që njerëz të varrosen në xhami dhe nuk lejohet që të ndërtohet xhami mbi varr. Varri dhe xhamia nuk bashkohen në fen islam. Muhammed A.S. i ka malkuar ata cilët i shëndërrojnë varet në faltore, që ndërtojnë në bivare, që ngrenë tyrbe në bivare, që bëjnë faltore në bivar, që bëjnë gjamin në bivar. Ata cilët drejtohen nga varri kur falen në mazë. Profesa O.S. ka thënë, lajnët u lajhën alël jehudi vë në nasuarë, i cëkhadhu u kuburë e në biajhën mesajit. Allahu i malkov që fut dhe kështerët e cilët i shëndërruan varet e pejgamberëve të tyre në Faltore. Në një hadith pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem ka thënë: "Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad." O Allah, mos e bëj varrin tim në idhul që ta adhurohet krahas teje. Ishte de ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu quburan anbiya'ihim masajid. Ëh zemrimi i Allahut për njerëzit që ishtë ndërrojnë varët e pejgamerve në faltore, është shumë i madhë. Ose zemrimi Allahut, zemrimi madhë i Allahut qoftë në bëjata njërës të cilët ishtë ndërrojnë varët e pejgamerve të tyre në faltore. Ata cilët, ndërtojnë tyrbe në bivare, ndërtojnë gjami mbi varë, varri, në bivare, apo dritohën nga varë i kur falin në mazë, ata cilët, ka në malkimin e Muhammedit, ka në malkimin e Allahot e lërcuar, dhe zemrimi Allahot në bita shumë i madhë. Allahot është i zemruar me ta, Allahot në ruajtë. Hadithi Muhammed, e shumë i qartë. Qëfar ka thënë pegamin, zë thënë pjesë në partë të këti hadithi? Thotë, Allahot me la të gja në kabri vëthënë në juqë bed. O Allahot, mos e bëj varin tim, idhull që të adhruohet krahast eje, për që dikaj njërë s me këtë lutje te pejgamberit e shkojn dhe i luten varrit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam fakti kes allahul artuai ruajti varrin e pejgamberit e prandaj pejgamberi u varros per shemund nje prej arsyeve pse u varros pejgamberi ne dhomën e Aishës ishte qe njerzit te moskojn dhe drejtoheshin varrit pejgamberit dhe ta adurojnë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe varri pejgamberit isho rrethuar me mure qe njerzit mos ken mundsi ta shndrojnë ne idhul varne pejgamberit Allahu e ka plotësuar lutjen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Mirëpo ka njerëz të cilët larg nga xhamia, do nuk i kam pa, i dretohen pejgamberit, i lutën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këta njerëz bëjnë akte i dhujtaria, krijojnë kundërshtim me udhëzimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për shkak të paditurisë madhe dhe për shkak të atyre mashtruesve dhe batakçive, kryetarëve të sekteve, themeluesve të sekteve, të cilët i nxjishin njerëzit që kërkojnë prej varrit Muhamedit, do të them, kërkojnë prej Muhamedit dalil sulatun, të lutem Muhamedit dalil sulatun. Ndërkohë që diçka tillë vetë Muhamedi dalil sulatun nuk e ka bë. Bon, ka kërkuar për të vdekurve. Vet pejgamberi nuk e ka këshilluar. Jo vetëm se s'e ka këshilluar, po e ka ndaluar rreptësisht sallallahu alaihi wasallam, e ka quajtur shirk të madh. Shoku të Muhamedit dalil sulatun nuk shkonin dhe të lutesh Muhamedit dalil sulatun, nuk kërkojnë prej Muhamedit dalil sulatun pas vdekjes së tij sallallahu alaihi wasallam. S'e ka bër diçka tillë. Atëherë nga i sollun këto muhabete këto punkta njerëz, s'ka dyshim që këto njerëz i kanë i kanë bëu këto punë të nxitur pun nga shejtani mallkuar. Dhe ashtu siç ka thënë Muhammedu sallallahu alajhi wasallam, do të përhapen bidatet, siç është kuptimi disa ditë Muhammed dallallahu alajhi wasallam, do të përçohet umat në shumë sekte, vetëm një grup do të jetë i shpëtuar. Ata janë ata cilët e besojnë Allahun siç e ka besuar Muhamedi, shoqët e tij. Dhe adhurojnë Allahun njëtë vetë, nuk i bëjnë shok Allahut të lartësuar nadhurim. Në Ndjekin udhën e pejgamberit të shoqut Muhamedit al (sallallahu alaihi wasallam), këta janë në udhën e drejtë, ndërsa të tjerët që kanë devijuar djathtas ose majtas, këta janë sekte të humbura. Pejgamberi (sallallahu alaihi wasallam) ka paralajmëruar për këtyre sekteve. E rëndësishme mi fjal Muhamedi al (sallallahu alaihi wasallam) ka thënë: "O oh Allah, mos e bëj varrin tim idhuj, idhuj" që të adhërohet në vend në krahës teje. Përderi sa nuk lejohet që të adhërohet pega meza osem, atëhe si mund të lejohet që të adhërohet i kushtjetëve që pega meza osem? Përderi sa nuk lejohet që të shëndërohet në idhull varri Muhammed Al-Satut. Atëhe si mund të lejohet që të shëndërohet në idhull varri një dervishi, varri një evlijaje, varri një riu të mirë, shtë të që e njërzit, pa d kjo është rrëtpësisht e ndaluar. Ajo që dua të theksoj un këtu është se çësia e shirku është fort e qartë. Kur njeriu i lutet diçkaje tjetër veç Allahut, i lutet dyrmës, kërkon prej dyrmës apo ja kushton adhurimin, ja dedikon ibadetin, namazin, sejdën dyrmës, bën shirq madh nga feja islame. Kjo punë është shumë e qartë në Kur'an dhe në hadithët e Muhamedit dalisatu sallam. Por feja islame ka ndaluar dhe ndërtimin e faltorës mbi varr. Ë ka ndaluar që të shnderrohet varri në faltore, qoftë edhe nëse ata cilët e ndërtojnë apo që ndërtojnë xhamin mbi varr, apo që ngrenë dyrë mbi varr, i lutem vetëm Zotet dhe adhurojnë vetëm Allahun. Adhurojnë vetëm Allahun pran varrit. Edhe nëse adhurojnë vetëm Allahun, edhe nëse i lutem vetëm Allahut pran varrit, kjo punë është ndaluar. Sepse është një rrugë që çon në shirq. Se ka njerëz të cilët më von shkojnë tek varri apo shkojnë në këtë faltore dhe i lutën varrit. Dhe kjo punë ka ndodhur në botën islame. Tashmë ka njerëz të cilët i lutën varrit. Muhammed sallallahu alejhi wasallam gjithashtu e ka ndaluar ulje mbi varr dhe faljen e namazit në drejtim të varrit. Në një hadithë të cilë në shënon muslimin në sahihon e ti përmendet se Muhamedi s.a.w. ka thënë La të gjlisu halel kuburi vë la të sallu i lejha. Mosu ull një mi varë dhe mosu falin në drejtim të varët. Kjo e gjashë ndaluar në fenë islamë. Nëse në përshemë në një gjami ka varë në anë në kibles dhe i bje që në mazdi drejtohen nga varë Namazi tyre që nuk quhet i vlefshëm. Në qoftë se një njeri shkon në një xhami dhe falën drejtim kibles për hir të Allahut, pa mo duke menduar se namazi në, në këtë xhami është më i mirë se sepse ka një varr, pra nëse në xhami ka një varr, që është në diajt xhamis, apo në të majtë xhamis, apo që është brenda avlliz xhamis dhe që është aty, domethënë nitme xhamin domethënë, e kanë po bot turpën aty pran xhamis, brenda avlliz xhamis. Nëse dikur shkon të kjo gjami dhe falet pikrish në këtë gjami me besimin dhe pretendimin se namazi kushtuar Allahot në këtë gjami është ma i vlefshmë se sa në i gjami tjetër përshka këziktu ndodhët kjo njeri mirë dhe kjo tyrbe, kjo namazi që oti pavlefshmë. Se përgami, alësatë o salam, ka thënë LF, LF, të të khidull kubur e mesajqit, mos ishtë ndëroni varet në faltore. Zë ky njerëzi në një far mënyrë ka shndrur varrin në faltore sepse beson dhe pretendon se namazi kushtuar Allahut, dedikuar Zotit, por apo në këtë vend është më i mirë sesa në një vend tjetër, ndërkohë që s'ka argument për të sheriat. Dhe jo vetëm që s'ka argument, por pejgamberi Zotit ka mallkuar ata cilët i shndrojnë varret në faltore. Kështu që namazi i quhet i pavlefshëm. Atëherë, nëse njeriu drejtohet nga varri, namaz, namazi i quhet i pavlefshëm. Kjo është ndaluar. Tjetër ndërsa nëse njëri u akushton në mazin varit, a i qëvët i dhujtarë, është pagan, i ka bo shokë Allahot e lërcuar, nëse varit ndodhet në kibënë në gjamis, në mazin qëvët i pavlejmë në se njëri u është drituar nga varri dhe nuk lejotë që bë u falë në një faltore në një gjamit tjilë. Në qëvët se varit ndodhet në të majtë ose në djatë gjamis, ndodhet varit për shemë të brenda avl dhe njeri u shko në falet të ty, i falet të zotit, falë namazin për Allahun, por me besim se namazin në këtë vend, duke qenë se gjendet kjo tyrbe, është shmajmë një së në i vend tjetër, namazin për sëri që atë i pavlefshëm. Kjo njeri du të për sëri së namazin, se i që atë batël, i pavlefshëm. Pavlejë nuk parënohë të këtë Allahu, subhanahu wa ta'ala. E në qoftë se, njeri u falet në këtë gjami, jo me në jamë një gjami tjetër, nëse ky vend është më i mirë, duke qenë se ka një njerëz, një evlija apo një turba aty, pra nuk bëson se është më i mirë se dhajmia e tjera, po thjesht falet tu se e ka përshëhu më afër këtë xhami. Sëmisë, nëse ka xhami tjetër ku nuk ka varr, duhet të shkoid tek xhamia tjetër aty afër që nuk ka varr, dhe të mos falet në këtë xhami në cilën ka varr. Sepse falja në këtë xhami ku ka varr është e ndaluar është falë në mozë në këtë gjami, në mozë me gjemat në këtë gjami, ku ka varë është ndaluar. Por, nëse nuk ka gjami tjetër, dhe përderi sa njëriju nuk beson se ka në i vlerët veçant vendi kjo gjami përshkakse në të ndodhe të të tërbja, pra nuk e ka këtë besim, dhe nuk ka ku ta falë në mozë me gjemat në ndojë në gjami tjetër, atëhere duhet që të shkojnë dhe të bashkojnë dhe të gjemat në këtë gj në mënyrë që ta sheming këto turbe, por të binden njerëzit, kuptohet, të bindet imam i komisioni xhamis, komuniteti musliman lokal, se nuk duhet që të ndërmerren veprime të cilat sjellin pasoja për komunitetin musliman, për muslimanët dhe për ata që ftojnë tauhid, ftojnë në besimin e pastër në një Zot vetëm. Pra duhet që me me të mirë, me të butë dhe duke bindur njerëzit që të hiqet këto turbe nga kjo xhami. ë e... Atëherë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka ndaluar uljen mbi varr dhe gjithashtu e ka ndaluar dhe namazën drejtin varrit dhe hadithi i cili në citoa pak më parë shënohet në Sahihun e Muslimit. Feja islame gjithashtu e ka ndaluar që varret shnderrohen në vende feste, sesione festimi apo frekuentimi nga njerëzit. Ka njerëz të cilët shkojnë tek varret në një kohë të caktuar një ditë në vit për shemb shkojnë në filan vend edhe e, do më lidhen shumë njerëz dhe festojnë apo grumbullohen atje dhe kryejn rritë të caktuara tek një vend i mirë apo tek një turbe tek një teqe. Kjo gjë është ndaluar në fen islam. Nuk lejohet që ë varret të shndallohen në pika frequentimi nga njerëzit në pika e e pellegrinazhi pika ku njerëzit mblidhen grumullohen në sezone të caktuara apo ditë të caktuara të vitit të cilat në Fenis Damis juon do të thënë vend grumullimi vend feste e, kjo është ndaluar vend frekuentimi kjo është ndaluar në Fen Islame për shembull në vendin ton ka njerëz të cilët në një datë të caktuar të gushtit shkojnë në malin e Tomorit, mbledhen shkojnë tek një teqe apo tek një varr atje, mbledhën nga vende të ndryshme të Shqipërisë dhe shkojnë atje. Kur shkojnë njerëz atje ka edhe njerëz që bëjnë shirq, kërkojnë ndërmand, kërkojnë shërim jetëjetese prej të vdekurit, prej dyrbes, teqeve, dervishave që janë varrosur atje. Ky është shirq që ndjen nga feja islame. Por feja islame ka ndaluar dhe çaktimin e kësaj date për grumullim te ky varr. Shndrrimin e këtij varri në një pikë frekuentimi, vend ku mblidhen njerëzit në një datë caktuar, grumullohan dhe shkojnë në një datë caktuar. Kjo është ndaluar në Fenislam. Do ta përmend hadithin pak më pas inshallahutaala. Ose për shembull në një ditë caktuar shkojnë në Shenjerg. Ka njerëz në vendin tonë që shkojnë aty dhe pikat tilla, eventet tilla ka në vendet ka e, vendet ndryshme, viset, në vende ndryshme, në visat në visat shqiptare. E, ka njerëz që shkojnë në një ditë caktuar tek kisha e Laçit për shembull. Kjo është ndaluar rreptësisht në fenë islam. Muhamedi alayhi salatu vesselam ka thënë një hadith, "La tettekhidhu buyutukum qubura wala tettekhidhu kabri, ida, wasallu, aleje, fe inna salatekum të bloghuni hajthu kundum. Ka thënë Muhammedi a.s. në këta hadith që shënon në sa iu dhe ebu dhaudi në dy sënën e të të të tëra, mos i këtheni shtëpit tuaja në vareza. Dhe mos i këtheni, mos e këtheni varen tim në vend grumullimi, vend feste, në pik frekuentimi, dhe thotë qoni salavat për mua, dërgoni salavat për mua, ku do që të ndodheni? Sepse salavatet që ju ledzohëli që thoni për mua, marin, ku do që tjeni? Në këta ditë atë herë, Muhammeza osem së pare e ka ndaluar që shtpit të këthehen në vareza. Si ndodhë diçka e tijet? Dihet që në vareza nuk ledzohat Kur'an. Varezat nuk janë vend për i badetë nësa shpia është vend ku besimtari bo një badet, falet, falë në mozë, e lecëzon kuran, kështu që përjamiza u sënë më thotë, mos i këthejnë i shpijit në vareza. Nëse njëri nuk falet në shpijit në vetë, nëse nuk bo një badet, nuk lecëzon kuran në shpijit në vetë, kjo shpij është këthyre si një varezë. Se varezat janë ato në cilat nuk bohët i badet, nuk falet në mozë, dhe nuk lexohet Kur'ani. Prandaj është ndaluar që të lexohet Kur'ani tek varret. Ka njerëz ka pseudo hoxhollarë që shkojnë tek varret dhe lexojnë Kur'an për të vdekurit. Ka njerëz që shkojnë u japin edhe një lek, u japin para, dhe thonë lexoj një Yasin për të vdekurit e mi tek varri, dhe rrin tek varret top pseudo hoxhollarët, pastaj dhe lexojnë Kur'an për të vdekurit djoja. Kjo punë është ndaluar në fenë islamë. Kjo është bidat, se ka buj po pejgamberët e shokët e tij. Dokle jot leximin e Kur'anit tek varri. Peygambëri paqja qoftë me ai ka thënë mos i ktheni shtëpiat tuaja në varre, që do të thotë se në shpilë lexohet Kur'an dhe falet namaz, kurse në varreza nuk lexohet Kur'an dhe nuk nuk falet namaz. Pastaj ka thënë wala tatakhud të qabri 'idaa daita. Peygambëri paqja qoftë me ai ka ndaluar që varri i ti tij të shndërrohet në pikë frekuentimi. Në pikë grumullimi, kur njerëzit grumullohen në një kohë caktuar. Kjo do të thotë se Nuk lejohet që varret të shndërrohen në pikë frekuentimi, në pikë grumullimi nga njerëzit. Për fat keq, ky problem është i përhapur në botën islame. Ekziston vendin ton, mira njerëz shkojnë ditën e shënjërit për shembull në Martanesh, në një një datë, një, dat, një ditë të gushtit shkojnë mal në Tomorrit, në tomorit, një ditë tjetër shkojnë diku në një vend tjetër shkojn tek tyrbet tek teqete kso me radh kjo esh e ndaluar ne fen islam. Pastaj peve ka veso usum ka than thoni salavat per mua kudo qe t ndodheni. Se ka njerëz si per shemb mendojn se per çu salavat per pejgamber per çu selam per pejgamber ahmed sallallahu aleyhi dhe sallam duhet ko shtek varri i tij. Per kete çeshe do te flas pak me pas inshallah tare per çeshen e vizites te varrit muhamed sallallahu aleyhi dhe sallam. Mirpo selami dhe salavati yn për Muhamedit do shkon kudo që ndodhemi, si për ata që janë pranë varrit të pejgamberit, edhe për ata që janë larg është njësoj kjo punë. Kudo që ndodhesh, vetë pejgamberi ka thënë në hadith se pejgamberi frymzohet nga Allahu. Allahu i ja ka frymzuar që ta thotë këtë gjë. Dhe pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem ka thënë: "Wa sallu alayhi haithu haithu makuntum fa inna salatakum tabluguni." Ço'ni salavat për mua kudo që ndodheni. Kur bon do të ndodhesh, lexo salavat për pejgamberin. Sa të mundesh, bën salavat për pejgamberin. Salavati për pejgamberin do thotë që ti lutesh Allahut që ta ngrejë po pozitën e pejgamberit, që ta lavdrojë pejgamberin parinë e lartë. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Jesalavat ja për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Qo salavat për pegamin, qo selam për pegamin, ku të që ndodhësh, dha i arrin. Në i hadith pegamin, sallallahu aleyhi vësallem, ka thënë, inna lillahi me laiket nsej jahine fil ardi, ju belliguneni an ummeti e selam. Allahu lërtuar, ka ngarkuar disa me laiket, të qirë shëtisin tokë, dhe më të cilin mua selamet e jumetit tim. Ku do që të ndodhësh, jep selam për pegaminit, me laik, këto me lekë, Ja çojë selamin pejgamberit dhe siç përmendet në një hadith tjetër, Allahu ja kthen shpirtin Muhamedit sallallahu alajhi wasallam dhe u kthen selamin umatit tij. Wa kthenu sselamin njerëzve. Si ndodhesh pran varrit të pejgamberit? Ndodhesh në një vend tjetër, çështja e salavatit për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam është njësoj. Ka njerëz që si porositin sintierët për shemb, thot fillon person po shkon haxhi. Do shkojnë Medinë, do bëjnë vizit xhamis pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dhe kur shkojnë të bëjnë vizitë xhamisë përveç të them normalë që do shkojnë do jap dhe selam Muhamedit daru sallahu alaihi ve selam i cili është i varrosur prehet aty trupi i tij sallallahu alaihi ve selam trupi i tij pajet prehet aty pranë xhamisë Muhamedit daru sallahu alaihi ve selam dhe ka njerëz të cilët u thon këtyre haxhivëve peligrinëve thon çoj selam për mua Muhamedit daru sallahu alaihi ve selam subhanallahu Ka një rrugë më të shkurtër. Allahu ka ngarkuar me like-et. Aty ku ndodhesh, ço selavat, ço selam për Muhamedit alayhi sallatu wassalam. Sallallahu alayhi wasallam. Sahej të përmendësh pejgamberin. Sa herë që të djosh emrin e Muhamedit alayhi sallam, dhe me like-et kanë për, një se ka me me për ka të çu selamën, se kjo është hadith Muhamedit sallallahu. Ka nevojë me transmetu me çu selamën nëpërmjet njerëzve që shkojnë atje. Zoti ka caktuar me like-et jo kjo punë është bidat se ka bë, sa ka bosh shokë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pasuesit e si të sunet Muhamedit nuk kanë bërë diçka të tillë. Po ti ishte ajo punë e saktë do i kishin bënë. Shokët e Muhamedit do i thoshin dikujt që shkonte se ata kanë udhëtuar dhe kanë banuar në vende ndryshme në Sham, në Egjipt, në Irak, në Yemen. Nuk i kanë thënë dikujt që shkonte për shemb si Haxhi në Mekë dhe pas së shkon të vizitonte dhe xhaminën e Muhamedit daru sallallahu alaihi wasallam në Medinë, ku gatuan të çojë selam për mu, Muhamedit daru sallallahu alaihi wasallam. Është vjera pas dekës Muhamedit daru sallallahu alaihi wasallam. Sëga Bogija, sërshta kanë qenë të vetdishëm që kudo që ndodhen dhe i çojnë selam, çojnë selavat për Muhamedit daru sallallahu alaihi wasallam. Allahu subhanahu wa taala nëpërmjet me lajkeve ja çon selamin Muhamedit alaihi salatu E, e lusë Allahun subhanahu wa ta'ala Që Ti bëjtë do bishme këtë që të gjuam E lusë Allahun subhanahu wa ta'ala Që Në ruaj nga gjarat Cilat i të qoj njërzit në shqirgu në math E lusë Allahun subhanahu wa ta'ala Që të wamunsoj Thirëzven të uhidin e pastor Që të shpëtoj njërzit nga idhujtaria dhe ti para lajmëroj njerëz njerëzit që të ruhen prej rrugëve, mënyrave dhe mjeteve të cilat i çojnë njerëzit në shirkun e madh. Do të shkëputemi për pak momente dhe do të kthehemi në pjesën e dytë të këtij emisioni për të vazhduar me dhjet disa gjëra të tjera të cilat i kanë daluar feja islame për shkak se janë udh për në shirkun e madh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah was salatu was salam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin la yumiddin Tdashu vëllezër, selavatit dhe selami qofshin me treguarin ton Muhammed nureshatu sallam. E të nderuar vëllezër musliman, në pjesën e parë të këtij emisioni përmendëm disa gjëra të cilat i kanë ndaluar feja islame për shkak se çojnë në shirk. Për shkak se e, ato enzisin njerëzit apo i bëjnë njerëzit që ti bëjnë shok Allahut subhanahu wa taala. Dhe e, në këtë pjesë, në pjesën piesë, pjesën e dytë të këtij emisioni do të përmend disa gjëra të tjera, të cilat përsëri janë ndaluar për shkak se i çon njerëzit në shirkun e madh. Ndër gjërat e cilat i ka ndaluar feja islame është ngritja apo ndërtimi i kopelev mbi ware. Dhe e, gjithashtu është ndaluar edhe gdhendja ose prodhimi i statujave, i skulpturave, sepse edhe këto gjëra mund të bëjnë njerëzit që të bëjnë shok Allahut të lartësuar, mund të nxisin njerëzit që të bëjnë shok Allahut subhanuhu teala. Feja islame nëksillon që këto gjëra të eliminohen. Po normale që ata cilët mund t'i eliminojnë kupolët mbi varre, eh statujat, skulpturat mbi varre brenda faltoreve janë vetë autoritetet. Peygamberi sallam fillim i ftonte njerëzit, mirë po nuk kishte mundësi që të shemte kupolët, tyrbet, të shemtë statujat i dhujt që adhuroheshin krahas Allahut i Lartësuar dhe mjaftohej me ftimin e njerëzve, me thirrjen e tyre në rrugën e Allahut. Më vonë, kur Allahu i Lartësuar i dha pushtet, kur Allahu i dha fuqi, atëherë pejgamberi sollallahu alaihi dhe sallam dërgoi ë njerëzit që këto ë mjete apo këto gjëra të cilat çojnë në shqyrgën e madhë të shembeshin, të eleminoheshin. Për shembul, në një hadith që e trasmeton e Bilhejajjë el Esedja radhiallahu anhu, përmendet se Alibne e Bitalib radhiallahu anhu i ka thënë, të më thënë këti e Bilhejajjit, Ela e ba'athu ka alama ba'athen i bihi Rasulullah s.a.ll.a. Elā tad'a qabran mushrifan illā sawwaytahā wa lā ṣūratan illā tamashtahā. Ishteh dërgoj me misionin me cilin më dërgoi e dërguar Allahu Muhammedu alayhi wa sallam, të mos lësh ndonjë varr të ngritur pa e sheshuar për tokë, dhe të mos lësh statuj pa e prish. Statujës i pritet koka. Nëse i pritet koka Atere, ajo dhe më dhënë quët e prishur. Të nuk përbëndë një problem. Pekamejë së rëllahu lëvësallam pra, si që përbëndë në këtë hadith, të që në ka shëmënuar muslim në sahihun e ti, e ka dërguar Alibne e Bitali më radhi allahu anhu me këtë mision, që të shemben kupolet mbi varë. Ndërtimi tyrbeve dhe kupolet mbi varë është ndaluarë. Zarsuepse ka ndaluar fe Islame arsye kjo çon apo i shtyn njerëzit që ta udhrojnë të vdekurit. Varrat në fe Islame duhet jen të jenë çeshura për tokë. Vari mund ngrihet në formë gunge vetëm një pllumb sepse i ktill ka qenë ka qenë varri pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe kaq ngriheshin dhe varret e shokëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kur me kalimin e kohës, muslimanët filluan me të prur në këtë drejtim. Filluan me ndërtuar mbi varre, ë, ngrejën, ë, kupola, ndërtojnë kupola mbi varre. Kaq që ndërtojnë edhe faltore mbi varre. Të gjitha këto gjëra janë të ndaluara. Madje edhe varrat e njerëzve të thjeshtë nuk lejohet që të ndërtohen. Nuk lejohet të ndërtohet me mur varri. Nuk lejohet që të sovatohet varri, nuk lejohet të bëhet me pllaka, të bëhet me marmër, nuk lejohet që të vendosen fotot e të vdekurve tek varri, nuk lejohet shkrimi ndërtimi mbi varr, janë gjëra që i kanë ndaluar me hadithet e qarta e Muhamedit ali sallallahu alajhi wasallam. Nebevi sallallahu alajhi wasallam an yubna 'ala al-qabri wa an yujassasa wa an yuktaba alayh. Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ka përmendët në thënie të tij e kanë ndaluar që të ndërtohet mbi varr që të suvatohet të lyhet varri dhe që të shkruhet në varr. Kë e, vendosja e fotos tek varri është akoma më keq, Allahu na ruaj. Ndërsa në Faltore ka njerëz që ndërtojnë mi varr, ngrenin aty kupol dhe vendosin edhe statujën e të vdekurit. E kjo çon në idhujtari, në adhurimin e diçka e tjetër krahas Allahut subhanuhu teala është është rreptësisht e ndaluar. Kur tu jepet mundësia muslimanëve kur të ken shtet dhe pushtet, normale që këto fenomene do t'i eliminojnë. Ndërsa sot për momentin, në më mënyrë të veçantë në viset tona, thirrësit në islam, në tauhidin e pastër, thjesht do t'i këshillojnë njerëzit. Këshillojnë njerëzit që të mos ndërtojnë varre. Mos të mos bëjnë, të mos gdhendin statuja, skulptura, është ndaluar rreptësisht mos vendosin statu e dhe skulptura në shpite tyre, në faltore, në vareza, se këto gjare janë të ndaluar dhe arsua pëse i ka ndaluar feje islamë ërsa ato qojnë në shirkë, ato qojnë në idhujtari. E përmendëm në emision në kaluar, se arsua që qojnë popullin e nuhut në shirkë, Adhrimin e statujave qese ata ngritin statujet fillimisht. Pas ta i filluan të adhronin vend Allahot. Në ngre dualisht që i tani i qojnë e i dhujtari. Pra ndaj e ka ndaluar feje islame vendosje, prodhimin e statujave e skulpturave vendosje në tyre. Dhe kjo është arsia pse ka ndaluar feje islame në ndërtimi mivare dhe ngritje në kupolave mivare, sepse kjo gjang mundet që me kalimin e kohës të nxjistë njerëz që ta adhurojnë varret dhe kjo gjë faktikisht ekziston në botën islame ndalohet gjithashtu udhtimi apo peligrinazhi në në ndonjë vend përveç tre vendeve të çënta Mesjidul Haram, Xhamia e Pejgamberit Medine dhe Mesjidul Aqsa, Xhamia e, e Aqsa mes që dhënë haram është gjamia e Kaabës, gjamia e Pegamit dhe gjamia e Aksas në Palestin. Vetëm në drejt këtyre tri vendeve lejojët që të shkojnë dhe të ndërmarë ultim besimtari. Ndërsa, vendet të tjera, veç këtyre nuk lejojët që të ndërmarë ultim, nuk lejojët që besimtari të ultojnë drejt vendeve tjera veç këtyre tri vendeve. Ashtë fjallë për ultimet me pretendimin, me besimin, me synimin se është vendi bekuar, është vendi mirë, është vend me vlerë, ku i badeti ka vlerë ma shumë se sa në vendet tjera, nëse njëri ju bën ultime, ndërmer ultim, në ndër një vend, përvesht të jo tri vendeve, a i ka bo haram. Fejë e islam e ka ndaluar diska tjilë. Muhammed A.S. në një hadith ka thënë, hadithin, E, hadithi është sajur në bukha dhe muslimit La të sheddur rihalu illa ila thelatheti mesajid El, mes, el mesjidu l-haram O mesjidu i hadha O mesjidu i aqsa Nuk lejohet të ndërmerën ulltimet Nuk lejohet ulltimit thot vetëse Për tek tri gjami Mesjidu l-haram, gjami e kaabes Gjami i me thot këtu në medina dhe për tek gjamia aksa në Palestin. Këto vetëm ke këto tri gjami lejohet ullëtimi. Ndërsa në gjami dhe vendet tjera veç këtyre nuk lejohet. Kështu për shemëm. Nuk lejohet që njëri ju të ullëtojnë për shemëm drejt për për tek një varë var një evlijajë në Turqi, në Iran, në Irak, në Egjipt, në Siri, apo të ullëtoj të këtyr bja e filanet në malë në tomorit, tek të morit, ose të këtyrbja e filanit në martanesh, e këshu më radhë. Këto utime janë të ndaluar në Fenistame. E ka ndaluar qartësish Muhammedi, a.s. a.s. Këtu përfshidh dhe utimi për tek varet. Shë ndaluar dhe utimi për tek varet. Se ka njërës që thonë, në më thonë se filan në varë është Varrin njeriu ja të mirë një evlija edhe u ndërshkoi do udhtoj tek ai. Kjo nuk lejohet. Edhe nëse ka qenë njeriu i mirë, edhe nëse diku në një vend është varrosur një pejgamber, nuk lejohet që të shkosh të udhtosh drejt tij. Madje nuk lejohet që njeriu të ndërmarrë udhtim për vizitën e varrit të pejgamberit (sallallahu alaihi wasallam). Lejohet që të ndërmarrësh udhtim për të vizituar xhaminë e pejgamberit, të drejtosh, të udhtosh për tek xhamia e pejgamberit lejohet madje është e pëlqyeshme sipas hadithit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ndërsa të udhdtosh për tek varri i pejgamberit kjo është ndaluar të udhtojë njeriu me synimin për vizitën e varrit të pejgamberit kjo është ndaluar ndonse vizita e varrit të pejgamberit po shkon në Medinë është e pëlqyeshme sigurisht se vizita e varreve po të tjera pra tjetër është vizita e varrit dhe tjetër është udhhtimi për tek varri Udhthimi për tekvarrin është ndaluar, qoft edhe për tekvarrin Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Se kur ka ndaluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam udhtimin ndërmarrjen e udhtimeve për vende që njerëzit e quajnë të mira dhe të shenjta, nuk ka përjashtuar varrin e tij sallallahu alaihi wasallam. Po ka përjashtuar vetëm tre xhamitë. Xhamin e Ka'bas, xhamin e Tjedinë Medine dhe Mesxjedul Aqsas. Por dikush mund thotë, kur shkon nërin Medine, a nuk ka për ta vizituar varrin e pejgamberit? Anukilejo që ta vizitojë varr në Pegament, përgjigjesh po. Kur shkon në Medina, jo vetëm që lejohat, por është e pëlqyeshme që të vizitosh varret se ndodhesh aty, viziton varret me varr në Pegament dhe varret e shokëve të Muhamedit ose në Bahi ul Gharqad. Po tjetër është vizita e, e varret dhe tjetër është udhëtimi për të udhëtuar për të vizituar një varr. Udhëtimi ka stilë për të për të vizituar një varr. Udhëtimi është i ndaluar. Ajo që është ndaluar është të një njeriu të ndërmarrëni udhtim ENCAS për të vizituar varrin e pejgamberit. Kjo është ndaluar. Ndësa nëse asnjë njeriu shkon për të bërë haxhin, për të vizitu vizituar varrin, për të vizituar xhamin e pejgamberit, kur arrin atje, i lejohet pastaj që të shkojnë dhe vizit varet Alehi Sorat të bëjë vizitë varrit Muhamedit alayhi sallatu wasalam. Tjetër është udhtimi për tek varri dhe tjetër është vizita Evared Muhamedit al-Shadusi. Eneta gjën vlen edhe për varrat e tjera. Nuk lejohet udhtimi për vizitin e varr. Për vizitimin e varr, për të vizituar një varr, qoftë edhe njeriu i tumir ti një evliaj, nëse në qoftë se ndodhesh diku në një vend dhe aty ka ca të vdekur musliman, lejohet që të shkosh, madje është e pëlqyeshme që të shkosh të u bësh vizitë varreve. Vizita e varreve në fenë islamë është e lishme, është e pëlqyeshme, sepse njeriu kujton ahiretin, njeriu bën lutje për të vdekurit musliman i lutë të Allah që ti farti më shiroj e këshu më ra ndërsa, ndërmarje e ultimeve për të këvaret vendet që njëzit i qua e të mira, është kategori kishtë indaluar e buhrej rëdhi Allahu anhu një herë kështë shkuar dhe kështë hotuar për të kodra turi si na, kjo kodrë ndodhët në palestin, është kodra të kecila Allahu i lërcuar i foli musajt alehis salatu wassalam sigurisht është përmendur edhe në Kur'an dhe kur ishte duke u kthyer takohet me një sahab tjetër që quhet Basra ibn Abi Basra al-Ghifariyy radhiyallahu anhu që Basra e pyet e burerën këndësi Allahu t'i largojë qoftë me ta i thotë prej ku vjen tha prej malit prej kodrës tur isha atje bara një udhtim për kë ky vend Tot po sigur të kisha të kisha takuar para se të shkoje nuk do të kisha shkuar atje sepse Muhamedi alayhi salatu wasalam ka thënë la ta'malul mati illa au la ta'malul mati illa ila ثلاثه masajid nuk lejohet që të udhthosh vetë drejt 3 xhamish Xhamis Gjemis Ka'bas, Xhamis peigamedit dhe El Masjidul Aqsa. Tradashuv lazer vizita e varreve ndahet në dy llojesh. Ka vizitë që quhet vizitë që ka karakter vizite bidaie, vizitë që bien ndesh me rregullat e shariatit dhe që është e përzier me me shpike, me gjëra të reja në fe që nuk janë të pranueshme dhe ka vizitë që është e lidhshme. Vizita e pa lishme, vizita që bie ndesh me regullat e shëriatit qënë në shqirkë. Për këtarë, sujefej islami e ka ndaluar vizitën e gabuar apo vizitën që e, kryhet në një mënyrë që bie ndesh me regullat e shëriatit. Ndërsa vizita që për, është e përpushme me regullat e shëriatit është e lishme, ma di është e pëlqyshme. Dhe të flasë me të refilë në mishë për mënyrë në lishme të vizitimit varave, Lejohet që njeriu të shkojnë të vizitojë varrin e një tafër, të afërmit, babës, nanës, vëllait, motrës. Po edhe varrin e një njeriu të mirë nëse nuk ban udhtim. Po thjesht ndodhet. Në vendin ku ndodhet, ashtu pran Varreza shkon edhe i bën vizitë. Kjo gjë është e lejshme. Kur shkon njeriu tek varri nuk lejohet që me lutje drejtohet nga varri. Por nëse do të bëj lutje, drejtohet nga kiblia dhe bën lutje për të vdekurin. Nuk lejohat që njëriju të ledzoj kuran për të vdekurin, pran varet. Nuk lejohat që njëriju të falë në mas pran varet. Nuk lejohat që të ndizet qirit e këvare. Këto janë shpike, janë bidate në fe, janë gjare që si ka bo pegami, alësatë usam dhe shok të ti, shri janë papranushme, nuk lejohat në fe në islamet. A të e dej këtu në e folën për mënyrën e lishmet vizitës vizit, varet. Ka edhe një mënyrë që quhet e palishme. Kur njeriu bën veprime të cilat bien ndesh me ligjet e Sheriatit, që bien ndesh me parimet e Sheriatit. Njerëzit që bëjnë vizita pa të palishme tek varret, vizita që në të cilat nuk respektojnë ligjet e Sheriatit, mund t'i ndajmë disa kategori. Ka një kategori njerëz të cilët bëjnë shirq të madh tek varri. Për shembull, i luten të vdekurit. Kjo vizit është pa dyshim e palishme dhe veprimi tyre kur i luten të vdekurit është shirku më i madh që nxjerr nga feja islame. Një kategori tjetër njerëzish janë ata të cilët bëjnë vizitë varrit dhe i luten Allahut, apo nuk i luten të vdekurit, mirë po kur i luten Allahut përmendin dhe emrin e të vdekurit. Për shembull thotë: "O Allah, përhatë të këtij të vdekurit, më falmë, më mëshira, më jep fëmijë, këso mëra." Përhatë ti thotë Dërkohë që pozita e këtij njeriu nuk ka të bëjë me pranimin e lutjes tek Allahu i Lartësuar, kjo është bidat dhe është e paligjshme. Nuk lejohet që të përmendësh emrin e të vdekurit kur ti lutesh Allahut të Lartësuar, se pozita e këtij njeriu nuk ka lidhje me pranimin e lutjes tek Allahu i Lartësuar. Kjo formë lutje nuk është shirq, faktikisht se ky njeriu drejtohet Allahut të Lartësuar. Mirpo, nuk lejohet që të përmendet pozita apo emri i këtij të vdekurit me këtë rast. Apo në këtë lutje, në lutje. Dhe një kategori tjetër njërëzisht jenë atë atë cilët shkojnë dhe bëjnë lutje pranë varët, i bëjnë lutje zotët, po pranë varët, me pretendimin se këtu pranë varët lutje është ma mjësë sa në i vend tjetër. Mi qënë se kjo është njëri i mirë, thonë, është e vlija, dhe unë nuk po i lutëm të vdegurit, po i lutëm Allahot pranë varët. Edhe kjo është e palishme. Edhe kjo vepr sepse nuk ka asë një argument që të regojnë se lutja pranë varit, është ma mirë se sa lutja në gjami, për kundra zi argumentet të regojnë se gjami është vend i badeti, dhe jo varit apo e, tyrbet dhe faktoret të cilet jenë ngritur mbi varre. Ka edhe disa gjarat tira cilet i ka ndaluar shëriati, për shkak se përbëjnë gjashmëri me tështë, e me idhujtarët përbëjn imitim ndaj idhujtarve dhe ndoshta mund të shojë në idhujtari. Feja islame ka ndaluar falen e namazit në kohën e lindjes së diellit dhe perëndimit të ti, tij. Kur është duke lindë dielli nuk lejohet namazi derisa të ngrihet. Po ashtu kur perëndon dielli nuk lejohet namazi. Arsyeja është se në këtë moment idhujtarët i falen djelit. Ka njësë i adhrojnë djelit dhe i binë së esh dhe djelit, i përullën djelit. Kur lind dhe kur përëndon. Përëndaj nuk lejo të falen namazit, kur lind dhe kur përëndon djeli. Muhammed a.s. ka thënë një hadith, La të harrau bi salatikum të luha shemsi vë la gurubaha, fe inna ha të të lërë bejna karna i shëjtan. Mosënoni që të falen namaz, kur lind dhe kur përëndon djeli, sepse dielli lind ndërmjet dy brigjeve të shejtanit. Atëherë kjo është ndaluar, nuk lejohet që njerëzit të falë namaz kur lind dhe kur prendon dielli për të mos ë imituar idhujtarët. Dhe e, ndalimi kësaj gjaje normale është bën që njerëzit të mos përfundojnë në adhurimin e diellit, ashtu sikurse sa njerëz të cilët në të kaluarën kanë adhuruar diellin, i falësh i diellit i bënë siç diell, por ka edhe njerëz në kohën tonë të cilët adhurojnë diellin. <coughs> Gjithashtu feja islame e ka ndaluar prodhimin e statujave. Ndër të tjera ka ndaluar prodhimin e statujave dhe skulpturave për shkak se populli Nuhut adhurouan statujat. Ka njerëz të cilët në përfaltore në për vende ritesh fetare, në objektet e kultit, adhurojnë ikona, adhurojnë statuja, adhurojnë skultura, ndaj ndali ato janë ndaluar ndër prodhimi tyre, është ndaluar, gdhëndja e tyre është ndaluar për shkak se çon në idhujtari. Allahu na ruaj. Feja Islami gjithashtu ka ndaluar që njeriu të pres qurban diku në një vend, pra në një vend ku ka pas një idhul. Edhe pse për shembull tashmë nuk ka pasë idhul. Në qoftë se një ju zotova me prek kurban në atë vend, nuk lejohet që ta përmbur zotimin e tij. Nëse në një vend ka pas një turbe ku i dhëjtar shkojnë dhe prisin kurban për të vdekurin, për gjin, për shejtantë, apo një vend njerëzit e quajnë të mirë E shuanin të shenjt dhe shkonin prishin kurban aty, nëse dikush është rezotuar me pre kurbën për Allahun, jo për për vdekurin apo për vendin, e quajë të, të mirë apo për turben. Për Allahun mirë, por në këtë vend nuk lejohet që të pritet kurban aty. Nuk lejohet që njeriu të shkojnë ta përmbushë të zotim aty në atë vend. Pse se kjo mund të shkojë në idhujtari. Dikush shkon dhe pret kurban aty për Allahun, mirë, por shkoni tjetër pastaj, edhe e pret kurbanin aty për të vdekurin, e pret për turben. E kjo është shirku më që nxjerr nga feja islame. Allahu ka thënë në Kur'an: Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Thuaj me të vërtetë namazim, kurbani jeta ime dhe vdekja ime janë gjitha për Allahun Zotin e botëve. Kurbani pritet vetëm për Allahun, nuk lejohet që njëri të prasë kurban për diçka tjetër veç Allahut. Ndaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i ka mallkuar ata që prasin kurban për diçka tjetër Vetë Allahu la'an Allahu men zabaha li ghairi Allah. Allahu Allah. maallkoft ato që pritet kurban për diçka tjetër veç Allahut subhanahu wa taala. Në një hadith të saktë përmendet se një burrë shkon tek Muhamedi sallallahu alajhi wa sallam dhe thotë O Zoti, kam bë jam zotuar që të pres kurban normale, do ishe zotuar për Allahun. Që të presë kurban për Allahun, po sot në një vend që quhet Buane. Muhamedi sallallahu alajhi wa sallam i tha aka pasa ti në ndonjë idhul të kohës së xhahilit që adhurojnë vent Allahut, sa jo. A ka pas ndonjë fest për festave të idhujtarëve në atë vend? Vend ku e kishin idhujtarët, paganët, pikë referendimi, siç isha Ilaçet për shemb, Mali i Tomorit në vendin tonë që kanë pika që i frekuenton idhujtarët paganët, edhe pse mund ta quajnë veten musliman. Përderisa shkojnë në vende të tilla dhe u lutën aty krah, domethënë vendet Allahut të lartësuar, ata bëjnë akte idhujtarie. Pra, ka thonë a ka pas gjëra të tilla? Ka thonë jo. Atëherë i tha për mbushje zotimin. Por nëse do të kishte aty do të kishe pas në idhu, apo nëse aty njerëzit idhujtarët do të kishe në vend fejst e grumullimi, ja me të osem do të kishe ndaluar diçkat të til, si një mas për ndaluse, e cila nëse nuk do të ndalohet, mund të qoj njerëzit në idhujtari. Të dasho vleze, musliman, këtu i erdi fundi këti mësimi, e lusë Allahun subhanahu wa ta'ala, që të na ruajë nga të gjitha format e shirgut. Elusallahu el-lartsuar që të pastroj Ummetin Islam. Viset e Ummetit të Islam nga dhe ato gjëra të cilat çojnë në idhujtari. Elusallahu el-lartsuar që të jap sukses thirrësve në tauhidin e pastër për të shqiruar njërzit nga gjitha fenomenet e idhujtarish. E lusë Allahun lartësuar që na e marë jetën si musliman dhe të na bëjt për banorve të gjëneteve të larta. Vëllhamdullahi Rabbil Alemin.